Щоб не бачитись із співробітниками і не чути собі співчуття, дівчина сіла в кутку на лавку. З безпалько вона доконче хотіла поговорити. І коли постерегла його постать у залі, де він мусив пройти від входу, ще почекала хвилин кілька, потім пішла до частини. Безпалько вже сидів коло столу, переглядаючи листування. Підвівши очі на Марту, він глянув на неї запитливо й спокійно. Передбачаючи цікаву сцену, ворожій покинув рахівницю, і вдав, що вивчає відомість. Ліна це але стримано також зосередившись на слуху. «Так ви скоротили мене, Андрію Романовичу», – сказала дівчина голосно і різко. «Не я вас скоротив, товаришко Висоцька», – відповів безпалько, не зміняючи позу, яка свідчила, що він тільки на мить відірвався від роботи. А нарада в справах раціоналізації апарату визнала, що в статистичній частині досить трьох працівників, якщо, відповідно за моїм проектом спростити форми справоздання. А деякі просто «Але чому скоротили якраз мене?», – урвала його Марта. Не хвилюйтесь, товаришка Висоцька, з трьох технічних співробітників стадчастини вибір, на мою думку, зроблено цілком підставно. Передусім, товаришка лісова, як заявив представник місцевкому, вагітна. Ах, от чому вона останній час так поправилась і поганішала, мельки подумала Марта, ліна застукала голосніше. А рахівництво, що провадить товариш ворожі, ви не змогли б на себе взяти. До того ж, і товариш ворожі, і товаришка лісова багато давніше за вас працюють в установі, а старим працівникам у таких випадках, як ви знаєте, завжди дають перевагу. А втім, коли ви вважаєте своє скорочення за непоправне, ваше право вдатись до місцевкому. Брехня, скрикнула зенецька дівчина, ви мститись надо мною. Ви навмисно склали того проекту, щоб мене звільнити. Ви хотіли, ви хотіли надати махортрестові нормального вигляду? Вона маячить, промовив без палько здивована. «Товаришу ворожі, дайте нам води. Але Марта вже себе опанувала. Бліда й схвильована, вона уривчасто промовила. Не треба мені, не треба води. До побачення, товариші.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 В міру, коли черга, важко дивитись. Під тупим нагнітом у сюди вона сюди думала. Навіщо я розмовляла з ним, і сюди кричала: не треба було цього, не треба. Нарешті черга дійшла. «Ліквідаційні!» – прошепотіла вона у віконці. «Ваше прізвище?» – «Голосніше!» – «Висоцька?» – «35 плюс сюди за 7 днів – 17». «45?» сюди нема!» – «Одержуйте!» сюди сюди сюди сюди карбованці – 45!»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 Чекайте, побалакаємо, казав він. Що ви з ним панькаєтесь? Я сам посвідчу, поби мене Бог, посвідчує, як він на вас поглядав. Це ж скандал буде, ви розумієте? От і доляка, він ж залицявся до вас. Може, й додому приходив. Марта мимоволі кивнула. От так штука, а свідки є, що приходив? Тут свідків до зарізу треба. Ні, я не хочу цього бруду, сказала дівчина гидливо. Оце вже безхарактерність. Тут можна показательний процес устругнути. а ви йому, сукиному синові, попускаєте. Його грубувати співчуття зворушило Марту. «Дуже вдячна вам, але не треба», – промовила вона, подаючи йому руку. «Ех, ви ще інтелігенточка», – сказав ворожій з жалем. «За такими тільки й живуть такі чорти. Ви коли хочете навіть права, не маєте замовчувати таке діло. Шкода, шкода».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 Раз у раз згадуючи про все, що сталося, дівчина тужно хитала головою. Цей рух заспокоював її, приколисував, і вона, скинувши нарешті пальто, лягла й відразу заснула. Прокинулася від струсу, професор Славенко енергійно будив її. Прийшовши о дев'ятій годині, він здивовано переступив поріг темної кімнати і побачив дівчину, одягнуту на ліжко, в міцному сні. Он, як ти мене чекав, заснула з нудьги, казав він, і ледве тебе розбуркав. Ох, що зо мною. прошепотіла дівчина, прочунявшись. Вибач, Юрчику, я сплю, мабуть, з 12 години. «Ти хвора? Ні, Любенький, я цілком здорова. Яка ганьба отак заснути? Але не дивись на мене хвилинку, я трохи опоряджуся. Він глянув на неї заспаною розкуйовджену. «А вона не така і смазліва», – подумав він, відвертаючись. Сьогодні біохімік обміркував докладно плани свого майбутнього життя. Щоб застерегти себе надалі від любовних несподіванок, він твердо вирішив негайно одружитись.